A SZATYROS nő Nézegettem a jegyzetfüzetemet, töprengek a legutóbbi mondaton, amit valamikor október elején firkantottam bele. SZATYROS nő. Ez áll felkiáltó jellel a lapon, kétszer aláhúzva, mint valami roppant lényeges dolog. De miféle nő? És milyen szatyorral? Erőltettem az agyam, hát ha fel tudom idézni, mit láthattam, amikor emlékeztetőül beírtam ezt magamnak, de semmi. A leghalványabb emlékem sem maradt a szatyros nőről. Fogalmam sincs, mit cipelhetett és miért volt érdekes. A füzet alatt ott a helyi téma újság. Mindig bedobják a postaládámba. Az apró hirdetéseket átszoktam futni, mert az, hogy ki mit ad el, vagy mit szeretne venni, többet elárul egy kerület életéről, mint a manipulált, optimizmustól duzzadó beszámolók a felújított játszóterekről és szépülő parkokról. Szórakozottan olvasgatok, hát ha a szatyros nő kihasználva elkalandozó figyelmemet közben mégiscsak besétál emlékezetem valamelyik nyílt terére, és láthatóvá válik titokzatos alakja. Megakad a szemem egy hirdetésen. Valaki gomfoci játékosokat keres. Meg is adja, hogy konkrétan milyen csapattagjaira volna szüksége. Nyilván megszállott gyűjtő, de legalábbis bogaras, precíz mániákus, aki naponta porolgatja a kedvenc darabjait. Régen lakott a háztömbünkben egy numizmatikus, őrült volt az is, rossz lehelletű, gonosz és magányos ember. Egyszer emlékszem becsöngetett, mert aláírás gyűjtött a környékbeli kutyatartók ellen, de sokáig nem hallottam, mit is akar, annyira ugatott közben a kutyánk. Máskor meg a járdára parkoló autók bőszítették fel, még az önkormányzatra is bement. Megfigyeltem már, hogy többnyire a játékmodellboltok kirakata előtt is izgatott nyugdíjasok toporognak, dühös pillantást vete a bámészkodó gyerekekre, meg annyi tudatlan kis vandárra, akinek a kezébe sose volna szabad ilyen becses játékszereket adni. Nézem a hirdetést, és azt latolgatom magamban, hogy vajon ez is egy bolondöreg lehet-e, vagy egy gyermeklelkű nosztalgiázó középkorú, esetleg egy kisrác. Ez utóbbi tűnik a legvalószínűtlenebbnek. Mivel a szatyros nő továbbra sem jön, hiába várom felderengetni rejtélyes alakját, hirtelen ötlettel felhívom a 70-es számon a gomfoci gyűjtőt. Idősebb férfi veszi fel. Bemutatkozom, aztán hozzáteszem, hogy író vagyok, ne vegye tolakodásnak a hívásomat. Rögtön világossá teszem azt is, hogy gomfocit nem adok el, és nem is veszek, egyszerűen csak érdekel a hirdetés. Pontosabban a feladója. Szeretné megtudni, ki az illető. A férfi egyáltalán nem lepődik meg. Az írót magában újságírónak fordítja, és rögtön elmondja, hogy a kórházban is megismerkedett egy újságíróval, mert sajnos sokat van mostanában kórházban. Kiderül, hogy 65 éves, tüdő és agydaganattal kezelik. Egyszer már volt rákos, de szépen kigyógyult belőle. Most viszont nem fog, teszi hozzá szemtelenül. Tárgyilagosan beszél a kezeléseiről. Azt kéri, hogy írjam meg, milyen viszonyok vannak az egészségügyben. Azt a másik újságírót is erre kérte. Mit tippelek kérdezi, mennyit kell várni egy CT-re? Fogalmam sincs. Próbálom félbeszakítani, rákérdezek, hogy van-e családja. Családja? Nincs. Nincs senkie. Sose volt nős, gyereke nem született. És a gomfoci, kérdezem, miért adta fel a hirdetést? Kis csend. Hogy meglegyen a csapat, válaszol. Hamarosan meg fog halni, talán még karácsony előtt. Sose lehet tudni, mikor. Szeretné előtte elrendezni a dolgokat. Kisfiú volt még, tizenkét éves, amikor hozott neki egy rokon igazi nyugati gomfocit. A Milán csapata volt, ma is tudja fejből az összes játékost. Bevitte az iskolába, és Maldini eltört. Később nyáron az Altafini is elveszett, az a kétjátékos kellene igazából, és akkor ő meg is nyugodna. Interneten nem próbálkozott, kérdezem. Sóhajt, hogy neki sose volt gépe, most meg már minek tanulja meg. A kórházban is mondták neki, hogy keressen rá fórumokra, de ő ilyesmihez nem ért. Az egyik nővér behozott neki egy csomó régi gomfocit, mind a fiájé volt gyerekkorában. Egy egész szatyornyit összeszedett nekem. Felkapom a fejem. Milyen volt az a nővér? kérdezek vissza. A bácsi meglepődik, már nem is emlékszik rá. Olyan idősebb. Nekem tudnom kellene, mondom, milyen is volt az a nővér. Hát, ha ő a szatyros nő, igen, viszi a szatyrát végig a linóleumos folyosón. A bácsi szabadkozni kezd, hogy most le kell tennie, délben szokta bevenni a gyógyszereit. Érzem a hangján a hirtelen támadt türelmetlenséget. Valami megszállottnak gondol, de legalábbis bogaras gyűjtőnek. Persze, felelem, semmi gond. Gondolataimban ott áll a nővér talpik fehérben, kórházi papucsban. Kezében ott a szatyor, tele régi, kopott gombfocival.